Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlán? Nem. Nem ijed meg az árnyékát? Nem. Eljátszva az úcska játékot? Nem. Van. Én csak boltba járok. Nem. van? Nem. nem. Visszaszámolok. Nem. 100, 99, nem. 98. Elég. És mire gondol, hogy ki lehet az? Nem. Nem. Stimmel, Fiala, a. Nem. Civil rádió a 9800 és interneten. Nem. Tegyem föl az első kérdést, ezzel a számmal akarta -e indulni a keyfejöncsi vagy sem. Egy telefont várok. 0614890999 és 0636771161. 0614890999 és 063677161 még. Hát legyen 22 másodperc. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Viha úr! Hát azt hiszem, hogy talán nem ezzel hátrámba. Fején tart a szöget.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 a sodrából az illetőt, hogy alapvetően letér arról a pályáról, amelyen egyébként a hétköznapjai bonyolulni szoktak. Nem feltétlenül csak a Michael Douglas féle összeomlás lehet ilyen, vagy az egyes számú közellenség című filmos hirtelen kettő jutott az eszembe, egy francia és egy amerikai, a Fernandellel meg a Michael Douglas-zel sok ilyen film lehet, most kettő jutott az eszembe. Amikor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 ami korábban a pohárban elfért. Mondjuk a Fernandel film, az egyes szám közellenség, ha jól emlékszem a címére, az kevésbé jó példa, hiszen ott arról van szó, hogy vagy rossz szemveget vesz föl, vagy eltöri a szemvegét már nem emlékszem pontosan, de egy szemveg körül, és a világnak a látása szenveg nélkül van. Összefüggésben az összehomlás annyiban egy jó példa, hogy ott egy közlekedési dugóban jön arra rá a főszereplő, hogy elege van minden egyes részletére.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 Kell -e ennek jelentőséget tulajdonítani, sokszor előfordult velem, hogy én ennek jelentőséget tulajdonítottam, és ha bár most túlzott jelentőséget nem tulajdonítok neki, de valamilyet mégis. Ugye én emlékszem arra, amikor annak idején az első pszichológusomhoz jártam, Varga Zoltánhoz, Fehérköpenyben járt, a Bókaiban, a gyerekklinikán.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 Ami nem azt jelenti, hogy a két fontosabb, mint a magánéletem. De valamit jelez. Hogy pontosan mit, azt most nem fogom kielemezni, és a frajdiágyhoz se viszem el, mert abban maradtunk, hogy szünetet tartunk, és szeptemberig oda most nem térek vissza. A frajdiágynak a pszichiáteremet szoktam nevezni.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 minden udvariatlanság, tehát nem kell, nem, nem vagyok akkor udvariatlan, ha azt mondom, hogy mindazok, akik eljöttek, akik nagy valószínűséggel, nem az eső elől jöttek oda be, bár ilyen is előfordulhat, kicsi a valószínűsége,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 ebből a szempontból mindegy. Ugye annyiban volt a változás, hogy változtatni kellett a nevét, mert a Kossuth Rádióról elköltözött, nem önként. És Ottvarga Géza megkapta a választ. Sajnos. Természetesen nem elsimón szájából. Tenőbb teljesen véletlenül elém került egy írás a népszavából, hogy ez most a népszava nyomtatott formája, vagy az online, én meg nem tudom mondani,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 felolvasnám ezt az írást. Orbán kulturális bózban, Z Z.A. az nem tudom kicsoda 2019. május 13-án 11 óra 11 perckor tehát nagyjából két nappal ezelőtt nem egy stadion vipáhojában van ahhoz egy fénykép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 061-489-0999 és 06 -1 -1 -1. Köszönöm MPK-nak a telefont! 0614890999 és 035 061489 és 06367761 90 másod múlva folytatom. Jó reggelt kívánok, hát abszolút értető, hogy miről beszél, és pont tegnap tudottam én oda el, hogy nem hogy csak magával szolgizatásban, hogy a parlamenti választásokodán valószínű, hogy egyenlőre szüneteltetem, a Kejfelencsi nem lesz, de egyenes szüneteltetem azt a beszéljük meg, is meg a atvf foly egyenes beszédeket, meg napírét, mert tényleg amit tegnap csináltak, a számomra mind a három az elképesztő. Jó, de nem a médiáról van szó. Rólunk van ne, szó. Ne, mi mi konkrétan van, most a médiában beszélgetünk, de amiről én beszélgetek, tehát ami a honpolára, és rám vonatkozik a konyhában, és a fürdőszobában, a szigorúan magánéleti, az nem nagyon jelenhet meg legfeljebb az örkénynél. A médiában. Az, így, van, így van, de azért az, a hozzá a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 És mondhatnám az újabb és újabb példákat. Jó reggelt! Jó, reggel, Horváth Péter. Hát enged meg egy mondatból, hogy én szerintem az ellenzék tökéletesen tisztában van vele egy légüres térben van, csak tehetetlenségében föcsködik jobban arra, mert nem tud mit csinálni. Mert úgy látja, hogy a nép az, az mégiscsak az orbán kormány mellett van. És bármit csinál, tüntetéseket fárezben mennek el, nem lázadozik senki, és ezért ezért tehetetlenek. Tehát. Persemán tisztában vannak vele, én nekem ez a véleményem.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 és arra gondolnak, hogyha ők... működöt nem működött, hanem működik. Működik, rendben van. Tehát igen. ugyanez a módszer működik, és arra gondolnak, hogyha ők is ugyanezt ö, teszik, akkor, akkor eredményt tudnak elérni, de, de nem fognak tudni eredményt elérni. Ha az evolúcióban gondolkodunk, akkor ez a társaság ki fog halni? Igen. Ki fog halni, mert nem jól reagál arra, amit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 De megszüntetni csak akkor lehet, hogyha nagyon sok ember akarja megszüntetni, és jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nagyon sok ember nem megszüntetni akarja, nem foglalkozik vele. Én ezt értem, de hogyha ő rosszul érzi magát a házasságában, akkor nem azt néző, hogy sok ember a házasságában rosszul érzi el magát, hanem egyszer csak azt mondja, hogy én nekem ebből elegem van. Tudom, hogy a példa Sántit. Mégis ez kell, hogy mondjam. És el kell, hogy itt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 Ez már a végleges szakítás Orbán hajtót mutatott a néppárti bölcsegtalálcsának első hír a népszevelnel, hogyha kinyitom a kínai gyártmányú telefonomat. Jöreget! Jöreget kívánok! Sándor Hangosabb szépen. kell, hogy legyen, mert nem lehet hallani. Jöreget kívánok! a Flórián vagyok! Hall? Többé kevés. A háttérzaj egy kicsit nagy, de igyekszem figyelni. Autó autóban ülök elnézést. Sejtem! Egy az első ugye megkérdezte Öntől, hogy mit szól a támtalálkozókhoz. Igen. Na, nem sokat tudtunk is aztán azt válaszolta, hogy hát nem tudjuk, hogy miről beszélgettek. Én megnéztem tegnap a és sajtót, hogy miről folyt a beszélgetés. Kettő dolgot találtam, ami megmaradt, több dolgot is, de azt mondta a miniszterelnök úr, hogy ez egy nagyon jó nap volt a Magyar, Magyarország számára. Igen. Illetve, hogy újra 18 évesnek érezte Igen. magát. Vagy újra fiatalnak éreztem, magát 18 éve Igen. játokójára.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 az ügyben, hogy tudhatnánk többet, ez ebben a formában tökéletes alkalmatlanságukat mutatja a fennmaradásra. Ez van! Én értem, de hát, hogy én, hogy működje, hogy, hogy... De nem úgy működik! De nem úgy működik! De ezt ne fogadjuk el! De, de, de, de, de, ez ez irritál bennünk. Ez, ez irritál bennünket! Pontosan jól beszél, de mit teszünk ez ellen? nem tudom, mit, mit lehet szenni. Hát, hát de, Látja, itt vagyunk, hát azt könyörgöm, hogyha ön szomjas, akkor tudja, hogy mit csinál, akkor iszik. De most ebben a szituációban halvány lila nincs, miközben autója van, kihangosítója van, és ki tudja, mekkora ikója van. Hogy létezik, hogy mi ketten ilyen hülyék vagyunk? Hát meg lehet kérdezni az elsimon, hogy beszélne az... De nem, kérdezni az első mond, nem lehet megkérdezni az elsimon, mert az elsimon nem volt ott. Azt értse meg, hogy az elsimon ebben az ügyben nem egy csap.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 061-489 és 036761. 06 az elkövetkezendő két beszélgetés interaktív lesz, de részint a 18. kerülettel, és részint a 4. Kerület, illetve a fővárosa lesz kapcsolatos, azok a gondolatok, amelyek itt az első órában elhangzottak azzal a kapcsolatban legközelebb, holnap fogunk tudni beszélgetni 7 és 8 óra között.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 Persze nem jó szituáció, amikor az árbockosárban lévő matróz azt kérdezi, hogy érthetője, miközben neki nem érthetőnek kell lennie, hanem, tehát nem a, a felől kell érdeklődni, hogy érthető, hanem, hogy jól jelente. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánom, bockosált vagyok. Én minek számítom? De válaszoljon. Jó reggelt, jövön, jó reggelt. Jó reggelt. Sajnos nem egészen érdeztem. És mit nem érted benne?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 Sajnálom. Lehet? A a 18. kerület önkormányzat támogatja. Um, régóta politikus volt, országgyűlési képviselő is, maga a kampány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 kiváló uh, szereplőket mondani, akik uh, amikor uh, előjönnek valami pinfli ügygel, ami, ami egyébként nincs is igazuk, és rögtön szaladgálnak mindenféle uh, médiumokhoz, és aztán amikor az ember megkérdezi tőlük, hogy ugyan miért nem szóltak, amely ezt vették, akkor szemlesít le, azt válaszolják, hát értsen meg, hogy kampány van, és neki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 tábornak és sokkal ö, nagyobb buborékban élő tömegnek a nem tetszését az, de hogy ezt mondjuk ilyen módon kezelte. De nem is az a lényeg, mert ö, jelen helyzetben a politikai jelenség nem abban a ö, helyzetben van, hogy a választást meg tudja nyerni bármilyen méretrendszer szerint is, hanem a saját versenykésükben Jó, ezt nem, tudjuk, ezt, ezt nem tudjuk, mert azt valószínűsítik, hogy ami az uniós választásokat, illeti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 hogy önök találkoztak-e, és most ugye itt, ha pontos akarnék lenni, akkor annak a múlt heti beszélgetésnek egy kivágata kéne, hogy szerepeljen, de itt van ön, tehát hogyha rosszul interpretálom, akkor mm. uh, majd ki fog javítani. Azt mondta, hogy egyáltalán nem következett be, legfeljebb ennek volt valami plusz indulati töltete. Ugyanakkor uh, ön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 Hát én nem tudom, lehet, hogy a Budapesti Fidesz kiadott egy közleményt, de én viszonylag autonóm embernek gondolom, Na valam. pontosan erről van szó. Tudja, itt kezdődik az, ami az embert azért nem kismértékben megzavarja, mert én természetesen. Na, na azért is működünk szerintem együtt. Ön velem, én önnel ebben a sorrendben, mert autonóm embereknek gondoljuk magunkat, és autonóm embereknek gondoljuk a hallgatóinkat, épp úgy, mint a 18. keleti lakosokat. De a politika logikájában ez nem pontosan kell, hogy így legyen.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 nem tartalmazza, de az a helyzet, hogy tudtommal, ilyen szituáció nem is jött létre. Ugyanakkor de, miközben... De, én mind... de, de, de, de, de, de bocsánat, hát proforma. Ugye, hogyha azt a sót ugye nem múlt hét szerdára, hanem múlt hét kedre tervezték, ami, ha jól emlékszem, akkor május most az 8, május 7, vagy május 6-ra, vagy május 7-re tervezték. A május 6-ra, vagy május 7-re tervezték ezt a sót, hogy ide kijönnek és velem szeretne karácsonygergeit találkozni, akkor szerintem, ö, gyakorló polgármester ő is, de ha ő ezt nem tudja, ö, én azt gondolom, hogy legalább a titkássága azzal tisztában van, hogy egy polgármesterrel megbeszélést szervez, akkor aztán kettő nappal előtte küldi el. Ö, mert ugye mégsem mondjuk, el. Ő csak ennek a logikának az, az, az, az alapján akár azt is mutatnám, ha én lennék karácsonygergei, mert Ebben, ebben őnek igaza van, el, de úgyse találkozhat velem az UGI, hiszen el van tiltva tőlem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 Másodpercek alatt juthatnánk el abba a szituációba, hogy ők engem valamiért, én pedig őket arra kérném, hogy átmenetleg vagy tartósan szüneteljük az együttműködést. A kampánylogikából adódóan, és ez mégis abszurdó. Lehetséges egyébként, hogy ez benne van a kampánylogikában, de pontosan karácsony Gergő és a köztem létre nem jött találkozó esetében. Ez szerintem irreleváns, mert hogyha ő találkozni akart volna vele hetedik én, akkor a negyedikei ö, át, állítólagos, ö, ö, vagy megjelent ez a Fidesz-Budapesti szervezet által kiadott ö, közlemény, az bőven késő ahhoz. Tehát, ebben ez ebben de is csinálok, hogy nem, ne, nem ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne vitatkozom önnel, de, hetette, akkor hetette, akkor hetette de az a kérdés, hogy van, süketek párbeszéd, ez mert azt kérdezem öntől, hogy ön egyébként hallotta-e a Karácsony gergely folytatott beszélgetésnek azt a részét, amiben ezt felidéztem neki?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 Jutni, hogy azokat az üregeket, ahova, amelyek ott voltak és léteztek, és azokat a patkányokat valójában az ellenzék hozta létre annak érdekében, hogy hangulatot tudjon kelteni. <gül> és akkor meg, megfognám a fejemet, és azt mondám, hogy Jézus Mária nem az együttműködést hagyom abban, nem kifutok az országból. E, ugye, én, én azt tudom mondani, hogy nyilván ezek olyan topikok, amiket azért hoznak föl, mert ezekre a, a szélesebb tömegek megpróbálnak ráugrani. Ezek, e, ezek gyakorlatilag a fake a határán a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 így viszonylag lejtős utcakat, abban az idő az, folyamatosan patkányok voltak. És ugye a, ez nem a... a csak a, a politikai diskurzus más jellegét mutatja az, hogy akkor ugye ezt megpróbálta az ember, nem, nem az újságban írt folyamatosan, hogy azért van sok patkány, mert egyébként a, a, a Demszki Gábor nem jön ki patkányító ruhában bemászni a csatornába és megoldani a problémát, hanem egyszerűen ha olyan helyzet alakult ki, olyan, ö, olyan helyek voltak, ahova egyszerűen ö, a, a csarétkeket nem lehetett betenni, valamilyen okból kifolyólag nem tudták rendesen kiirtani, és hosszú időn keresztül nem oldódott meg ez a kérdés, majd 2011-ben megoldódott. De nem azért oldódott meg, mert mert, mert főpolgármesterváltás volt, hanem azért, mert egy új hatóanyagú szert sikerült megtalálni, amire rob, jobban rákaptak az ott élő rákcsárlók abban a, a helyzetben, és onnantól kezdve onnan eltűnt a patkány. Most azt lehet mondani, hogy ez a patkányhelyzet, ez most Budapesten is gyakorlatilag erről szóval, volt a 60-as évekig egyfajta rendkívül kritikus patkányhelyzet Budapesten, aztán a 60-as években egy német importból megszerzett rendszeren keresztül, és nem nemcsak magát az írtást, hanem komoly folyamatokat, visszaellenőrzést, a populációknak a folyamatos figyelésén keresztül sikerült néhány éven belül, fél évtized volt nagyságrendileg, jelentősen visszaszorítani. Most uh, újra uh, úgy tűnik, hogy bizonyos helyeken felütött a fejét, mert uh, bizonyos helyeken, bizonyos uh, írtószerekkel szemben rezisztensé váltak. Tehát valami más típusuk kell. Hát hogy rezisztenségek a... váltak, a... vagy bársokból ezt nem tudni. Hát, Hirtelen mitől váltak volna a rezisztensé? Bocsánat, ezt nem, ezt nem én mondtam, hanem, hanem valamelyik reggel, ezt talán meséltem a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 Hát jelezhették, lehet, hogy jelezhették, de, de mondom, tehát nekem nem volt, hogy mondjam, a kérdés nem került előtérbe. Mert értem, hogy, értem, értem, értem, értem, értem de, én csak most egy részletet az, szerettem volna ezt a, elmondani. De... A hallgatók azt gondolják, hogy ha, az, vagy, bocsánat, ha azt gondolják a hallgatók, hogy nekem polgármesterként, miközben látom, hogy mondjuk bizonyos balliberális szereplők, meg zöldpárti szereplők, főpolgármester aspiránsként elkezdenek kampányolni a városban, azon töröm a fejemet, hogy egyébként hozzám mikor fog érkezni egy felkérés, hogy ilyek le velük beszélgetni, menjek sétáljak a városban velük együtt, vagy a kerületben néhány lépést, és akkor mutassuk egymást magunkat a városban,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 Vezet, zajgátló védővezetben található ingatlanok lakait érinti, írja az Airportát, tehát az Index nagyon helyesen megnevezi az bár bármáskor is ezt tenni. És miközben ez így van, én azt kérdezem öntől, hogy ugye arra kértem, hogy ne az ellenzéki sajtó dominálja beszélgetésünket, hogy ön ezt nem tudtam mondván, hogy én azt kértem öntől, hogy mindenféle anyagokat küldjön el. Tehát ő nem tudta, hogy az Airportálon ez meg fog jelenni? Én nem tudtam, hogy ez most meg fog jelenni. Azt tudom, azt vagy azt tudtam hogy a, ezen a, a repülőgépipari e, megbeszélésen, vagy e, tanácsülésen felvetődött az, hogy egyik elemként e, megvizsgálja azt a, a Budapest terport, hogy ezt mikor tudja bevezetni. E, nekem nem jelezték, hogy ezt e, nem sokára be fogják vezetni, és újra fogják a nyártól indítani. E, bár megjegyzem ezt egyébként abban a, abban a helyzetben, hogy ez, e, ugye itt van egy körülmény, és emiatt... E,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 a vonatkozó oldalt ne akarja nyitni, az nem sikerült. De amit írnak, ez 20 órája volt. Budapest Airport szomszédjai jelentkezetek az ablakszigetelési programban a, a zajgátló védővezetbe első ingatlanok, lakó és pihenőhelyiségeinek helységeinek olyan 6 négyzetméter vastagságú plusz üvegtáblát helyeznek föl, ami akár 10-12 decibell csökkentheti a külső zajokat. airport.hu Újra meghirdette ablakszigetelési programáját. A Budapest Elportban, ha az ember erre rákattint, akkor azt írja, hogy hiba az adatbázis. Kapcsolat létrehozása során van valami. Lehetséges. Lehetséges. Lehetséges. Nem tudom. Tehát én általában sem ígérem, hogy akár holnap utána, vagy bármikor utána nézek ennek, és pontosan be tudunk beszélni, hogyha ez fontos lehet. Én azt kérdezni öntől, hogy holnap lesz közgyűlés. Így van testületülésünk. Tehát testületülés nem mondanám, hogy sok program van, mert általában mindig ennyi program szokott lenni, most 34 van. Mi az, ami... Mert ugye vannak olyan önkormányzatok, ahova előszeretettel megy el az ellenzéki sajtó, mert parkolás vagy... Érdekes módon, ugye amikor volt a, a, az ön ö, oráj, ott is felmerült egy bizonyos körzetet illetően a fizető parkolás, de kiderült, hogy ott hát nincs fizető parkolás, amit létrehoznak, az egy P plusz el parkoló lesz. Igen, igen.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 Ugyan nincsen nálunk uh, metróvégállomás, vagy metro állomás sem, nagyon, de mégis uh, olyan uh, jó átszállási kapcsolatot biztosít az onnan induló uh, busz vagy zsámos járat a belváros irányába, hogy a környéken lakóknak a parkolási lehetőségét, akik egyébként uh, távolabbról érkeznek és ott szállnak át közösségi közlekedésre, elveszítő Tehát ezekre uh, nyilván egy hosszabb előzetes tanulmány közlekedés. Uh,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 együttműködve ott szeretnénk egy, egy normál parkolót és egy P parkolót parkolót Szeretnénk a Peszentinei a városrészben élőket rászoktatni arra, hogy az itemesen közlekedő vonattal próbálják a belvárost elérni, és ilyen módon egy picit a, a, az utaknak az utak. Van-e bármi, ami, ami a, a holnapi közgyűlés programjából előtte érdemes megemlíteni? Vagy majd várjuk meg, De Zömmel beszámolók lesznek. Tehát a mi májusi testületülés alapesetben részben a rendőrkapitányság a katasztrófa védelem, népegészségügyi és tisztélvosi szolgálat beszámolójával teréken, hogy ez egy viszonylag általános napi rendi ke keret, ilyenkor szokott az árszámadás előkerülni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 nem lenne alkalmas egy interjú elkészítésére. Tehát ez megpontosítás a részemről. Köszönöm szépen az együttműködést, köszönöm. köszönöm hallásra. Önök Ugi Attila hallották a 18. Kelet polgármesterén. A műsort a 18. Kelet önkormányzat támogatta. Reklamé, reklám következik. Ne felejtsék, hogy a civil rádió számít a személyjövedelem adójuk egy ára Köszönöm. <síns> ez reklám volt. Le, leszedett belőle? Lecsal belőle egy percet. Nulahat egy négy és aztán hívom bintermant és oldott. egy és Just give me some truth I've had enough of me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 Az újpesti önkormányzat támogatja. Jó reggatlan! Látja, milyen jó, hogy az ember így telefonálgat, mert ha nem telefonálgat, sose tudtam volna meg, hogy nem érre. Igen, igen, igen, igen, igen. És, és ellézést kérek is, hogy nem én voltam a proaktív ebben a kérdésben, de szerencsére jól arrakult. Hogy... Azt írja az újság, hogy az újpesti önkormányzati rendészetet vezényelték ki az ukránok betelepítése ellen tiltakozókkal szemben. Ön erről mit tud?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 igen, csak az a három hír, amit ön átküldött, ugye arról volt szó, hogy uh, biztosan, hát, az önmagában kevés ahhoz, hogy az a rendelkezésre álló idő, amit a pont stopperral mér. Hát ha ezen múlik az... akkor én átküldöm az újpest, új és valamennyiről beszélgethetünk. De nem az, nem, épp ellenkezőleg, az, amit ön fontosnak tart. Nem, én nem, hát én nem... például nagyon fontosnak tartom, amit, amit szintén javasoltam témának, hogy a, a két... Uh, Korábban önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő, most továbbra is önkormányzati tulajdonban, de az állam által működtetett iskolában. A biomasztakazánt építettünk be, tehát ilyen falpritékkal való tüzelés, a legszigorúbb EU normának megfelelők is, hogy ezzel mennyiben sikerült az energiafogyasztást, energiafogyasztás költségét itt csökkenteni. Vagyok, a, itt, itt vagyok a hírrel. Gazdaságilag behozta a befektetés a négy évvel ezelőtti fejlesztési programjának során két iskola is takarékos kazánt kapott a téli fűtési szezonra. A modern kazán 90%-os hatásokkal égetik el a tüzelőanyagot, az a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 Nem, mert, hogy mondjam, tehát hogy ez, ez, ez egy olyan probléma nem vége. fut ki, nincsen vége, ez egy folyamatos dolog, és amikor lehetőségünk van, akár pályázati pénzben, akár azért, mert valamilyen olyan saját lehetőség nyílik meg a költségvetési keretek eh, miatt, akkor, akkor ezeket folytatni fogjuk. Mi azt valljuk, hogy ezek az épületek eh, továbbra is itt vannak újpest területén, maga mm -hmm. a tulajdon jog, az továbbra is ugye az önkormányzaté, még akkor is, hogyha ebben a működtetést most eh, állami szinten Végelik, mind az oktatásszervezés, mind pedig magát az épületüzemeltetést. Ebben újpesti gyermekek járnak, újpesti szülők gyermekei, mondom még egyszer a súlyoktól. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy azért, mert a kormányhivatalt sem kezdtük el utálni azért, és az okmányirodát és a, a személyigazolvány kiváltással foglalkozó kollégákat, akik korábban önkormányzati dolgozók voltak, és most a kormányhivatal,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 Kőtök a másik pedig éppen a talán ugye két harmad három állapotban van az építésünk. Tehát a szerkezet már kész a szinte terjedik és a belső. Érkezett egy e-mail, a tisztelt Vintervantás Zsolt Újpest Polgármester az Árpád úton lévő polgárok háza esedékes felújítása során észszerű lenne a szemben lévő. József Attila utca Szent Istvántér közötti passzást folytatni a József Attila és Árpád út között, az újpesti Piac és vásárcsarnok, illetve a Szent Istvántér feltárását megközelítését az Árpád útra vélemét.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 Jó reggelt, hallják egymást. Jó napot kívánok itt, Róna Péter. Jó reggelt. A Tóth Munikától kaptam egy telefonhívást tegnap este. Értem, kedves Róna úr, ön most sikerült, én Fiala János vagyok, ez igen. egy élő lebonyolítású műsor, megnézem, hogy itt van egy Tóth Mónéka, pontosabban mondva, valaki megnéz, és összehozom velem, mert kicsit meglepődtem, mert a hangi alapján megismertem, itt van, Aha. visszahívja ön tótmónika. jó? Mert jó, rendben, így hívja vissza, amit akar, Önök, hogy életemben igen. először beszélhettem önnel, viszont hallásra. Minden jót köszönöm szépen, viszont hallás.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 mert hogy ezeket a különböző érdekeket kell összehangolni. Azt kérdezem, hogy ki volt a szervező? Mátyás Balázs a szolgálata esítés közben tragikus balesetben elhunyt fiatal rendőr emlékére adott jótékonysági koncertet Mága Zoltán és kamarazenekarral szakcsilakatos Béla vendégfellépésével az Egek királyné a fő, fő plébánia templomban. Ez május 10 a, hát volt. A, a, a, a, a, a szülők, tehát ő, ő, ő, ő, ő, ők a szervezői természetesen voltaknak is segítőik és a, a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 egy ilyen nemes ügyé át, az én azt gondolom, hogy mindannyiunknak példát és erőt kell, hogy adjon a különböző megpróbáltatások feldolgozásához elviselés. A jövő szumbati családi napról majd a jövő héten beszélünk, mondván, hogy másfél héttel előtt. Persze, rá az... Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én is nagyon szépen köszönöm szép napot mindenkinek. Önnek is, önnek Wintermantel Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. 06148-909999-3677-1161 06 Jó reggert! Jó reggelt. Jó reggöt, jól. jól hallottam az előbb az eszégetésben, hogy az iskola korszerűsítés során visszaálltak a fával való fűtésre? Vagy valamit félreértettem? Nem, ebben erről volt szó. Tehát hogy fával tűzkük az iskolát, ez a korszerű, hogy oda kell állítani a fát, van egy fűt, aki berakja a fát a kádámban, aztán utána ki kell minden nap. Akkor ez, a, ez a jövőben. Bárjon, ok? ebben én nem vagyok ilyen biztos, mert maga a gép, ami előttem van, az nem egy káj. én fölé hívom Zsoltot, mert tartok. Nem egy káj, egy korterű kádám, Vannak ilyen fajta fájás. Igen, a gazánok, Igen de akkor is ott kell egy kápolitába, kell egy fűtés, van egy kell hangolni. Tehát, mint egy egyszerűen Én ezt értem, de egy másodperc türelmét kérem. Tudnom kéne fejből, de nem tudom. Egy másodperc türelem. Nem szeretnék abban, ab, tehát nem szeretném, hogyha reagálatlanul marad. Ez egy másodperc. és terelemjezett önlően, az nem működik. az én telefonomról, mert a, a, nem tudom a másik telefonról, most lehet, hogy mindjárt kintel, hogy ez nem működik, és akkor nem rosszat hívtam. Ö, ö, így más elnőzést, rossz számot hívok, nem csoda, hogy veszik el. Köszönöm szoktam ennyit bénázni, de szerintem most sikerült megoldanom, igen, kicsőnk kis türelmét. Köszönöm, hogy várt. Köszönöm. Előfordul olyan, hogy nem veszik fel, mert ezt a számot nem is feljökk, akkor is a sajátomon. Mással beszél. Hát akkor nem fogok tudni segíteni egy másokat. Hát mindegy, akkor most vagy jól értettem, vagy, nem, hát majd kiderül eszel. Jól értette, csak, az, csak a, a kettejük közötti párbeszédet nem fogom tudni lebonyolítani. Úgy, csak azt gondoltam, hogy a előremutató, jövőremutató fűzési technológia, minden kevesebb emberi e, humán erőforrás szükséges, mert ugye az egyre drágább a munta erő. a korszerű maga Jó, a Jó, most kicsen várjon és... egy másodpercre. Kicsit bonyolult vagyok, de igyekszem nagyon szorgalmas lenni közben. Hát nem veszi fel. Jó, nem tudok akkor mit tenni. Tehát amit ön mondott, az helytálló, hogy az most hogyan viszonyul... Valaki szeretne öntől valamit kérdezni itt az iskola kazányjával kapcsolatban. Visszahívhatom? Oké, okay. egy másodperc, akkor most már jobban állunk. sikerülnie kell. Már csöng. Először is szeretném ott hallgató türelmétben köszönni, mert ritka voltam, ami a telefonállást illeti, de most már hallják egymást. Tebből nem akartam széttroljókodni a műsor. De, nem, de ne, ezt a műsort nem is lehet. Figyelj, mind a ketten, de inkább a Wintermantel a fontos. Jó reggyszer, káptosztászoltán vagyok. Azt szeretem megkérdezni, hogy jól értettem-e az előbbi interjú során, hogy a a, felújított fűtés, a Fa tüzelés. A kettő iskolában van ilyen, a Szücs iskolában és a Bajza iskolában. És Jó, ezekben jaj, a, egész, igen, igen. Igen, a ebben jaj, a kettőben, ebben a kettőben, és hát nem a klasszikus fatüzes, hanem ez a fa. Egy a friték, a... igen.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 Ki, hát ez te... automatizált, tehát van egy tároló része, ahova a kocsival beöntik ezt az aplitékot, és utána egy ilyen automatikus adagoló húzza be, és akkor egy ilyen számítógép ezért el. Tehát egy ilyen nagyon komoly ezeket Európai Unió-t támogatók. Nem, nem, nem a, nem a klasszikus, nem a klasszikus, nem, nem, nem, nem. nem, nem. Oké, okay, nagyon szépen okay. köszönöm. Én is köszönöm további szép napon. Viszont kívánom akkor egy félreértés sikerült tisztázni. 0614890999 és egy az előbb nagyon sokat izégettem, tehát itt teljesen szerencsétlen módon telefonálgattam elnézést, ezért balfék voltam nem tematizálok bármilyen ügyben, amennyiben hívnak 9 óra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 0 egy és nulla először Másfél perc múlva lesz reggel 9 óra.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 és után mi történt? A, ő nem óhajtott megszólalni a rádió műsorban, találkoztunk, ahogy ezt szokták mondani, nagyon jó szellemű beszélgetés zajlott a felek között, amelyikről, amiről egyik őjük se adott ki kommunikét. Sajnálom. tudja hogy életes. azt sajnálja, hogy nem volt utána interjú? Igen, igen, hogy nem, nem nyilatkozott nem a akart. rádióban. Nem akart. Hát akkor ennek nyilván van oka.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 Sajnálom, jó lett volna hajlani okay, nyilvánosan, hogy feltegyünk kérdéseket. Okay. nyilván. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Köszönöm további Köszönöm munkát. Viszont szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm 104 Köszönöm belül befut Telefon, akkor maradok, ha nem, akkor elköszönök. Még 90 061 48 és 06 7 7 1 1 1 -szor. Önök pedig döntenek, hogy akkor élnek -e a lehetőséggel. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! hogy jól hallottam, hogy ugye azt mondta, hogy ha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 akkor fogta magát is visszavonulótfolyt. folyt hat és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 Na hát hogy a Griezmann ott hagyja az Atletico-t és elmegy a Barcelonába. Akkor elköszönök. Griezmann elhagyja az Atletikot Barcelonába tart, de azt írják, hogy azt lehet tudni, hogy elhagyja, a vagy elhagyja az Atletikot, de az még nem biztos, hogy a Barcelonába megy. Oké, okay. Laci te jössz!